Slavă Domnului, cântăm cântarea Tu n-ai nimic în lume. Tu ai nimic în lume, Nimic din tot ce e rău, Nici bogății, nici nume, nici desfătări, nici glume, nu ai nimic în lume, nimic din tot ce rău. dar cer un dar cer un dar cer un treag, dar cer un dar cer un dar cer un treag, nimic în viață, nimic pe acest pământ, Nici vinul ce răsfață, nici haina cea măreată, Tu n-ai nimic în viață, nimic pe acest pământ, Dar tot ce ai, dar tot ce ai, dar tot ce ai dar tot ce ai, dar tot ce ai, Dar tot ce ai e Tu n-ai nimic ce leagă Ca cei ce totul vor, A lor e clipa dragă, A lor e lumea întreagă, Tu n-ai nimic ce leagă a lor e tot ce vor dar cerul lui dar cerul lui dar cerul lui al lor dar cerul lui dar cerul lui dar cerul lui al lor n-ai nimic sub soare și tot te râd mereu, a lor vieți floare și cupa tonai tu ai nimic sub soare, ei au și râd mereu. Al tău e doar, al tău e doar, al tău e Dumnezeu. Al tău e doar, al tău e doar, al tău e Dumnezeu.